ez dute demoraldea bukatzerat utzi, horioko neskek, titulua bereganatzeko, irabazi dute, e, beraz, Euskotren Liga, eta gurekin, Josues Naula, boa lehen dakariaren pozal lehenik? Bai, haundi ja, haundi bai, merezi dutelako. E, Azkenean, neguan aldaketak izan genuen, txanti, zabaletan lehen goentan, eta jekut eta eta neska bat duke bai, ba, bai, bai, raunera usteara baki zuten, eta ordun... ba, Baur bairrk, planetean dut inbresan genuen gure estrategia eta, bueno, ba, ba irabasteako ba, burroka hortan zartu nahi benula uste genuen hori zango zela ori eta hor du, ba, ba, patxi batxifrancesen tranzalean mila ju minan eta hortik gero osatu genuen un taldea eta eskenen barra honean, ba, blokeit da da saiena eta eta kostatu da, kostatu da, bako ba, hita talde ezberdin batek egin torri dalako, arronketa ezberdin batekin, Eta, bueno, ba, den bohan poderioz, ba, ba ikusi dugu, ba, beri ofektuak eman ditula, eta, da, ikusi dugu, ahorten, hori, e, ba, ba, neskakulertu duten emezela, ba, ba, lan, on, lan askota ontu indako lana izan dela patxi da Rafa prestatzena, eta neskena bat Eta, bueno, ba, zari ja lengua igandeko mama e, eganea mamamabalabu zentezima batikola zartuta, liga irabaztea, ba, ba zora Ama bi banderetatik ama jirabazi dituzte, horioko neskek. Ala ere, zaila izan da, uste baino zailago izan da, ze bildu ma egiten duzu? Bai, zaila e, ja du igabe, hemen inorkestu ezerro paritzen, eta lehenengo-lehenengo estropa bildu nizan zen, erlo jopeko izan, zan, izan zan joan, errekar markatu, eta barra honek irazizugun erre zainia, eta hor bueno, bai, jala sorte izkizu dudatuk, ezakizu nuntza duen benetan, eta eta bueno, bat, du doi ekin, bat jarrugu ginean, eta bueno, bigarrenko estropa guia bere garatu denun, eta gero pixkanak, pixkan a Lena andando una bai osaten juntan eta eta azkenean ba, ba bandera sorta batekin etorrea baina bueno e, inoiz ez e, diferentzi sugarrekin betire betire nahiko nahiko gertu e, eh 9.10 segunduko estropakegondeo año 3.4 ta 3.4 segundukoak bai ta azkeneko hau ba, 14 centesimako horrek zen edo ba, oso oso parekatuta dola eta eta arraune hauek bai, oso oso gertuak hau eta gero zenik ez ba Ba, uno terra tanto los Arevaiva ba, a a eh, estropetan, ba 10 segundotan Laura jakot ehala. Orduan horrek izan da don nivela. N Nola esplikatzen duzu beraz, uh, ala ere kasik beti irabazle atera dela Orio, naiz eta deskarta txipiak izan denboraren aldetik. Bai, ba, bueno, eh, azken hemen mentalki? E, menta, bai, hori za teni joan mentalki beti rr da, ba, ba konfianza hori daukaz ulako, es, eta eta nikuz utegi gandeko estropada eh irabazi izan 14 centesima horrek alde bateo beste hori like, baño, ba aurre aurretik indako lana eta eta sariak, ba, emate dizuela ba, azkeniko indar puntu hori, konfianza hori. Eta naheteko e, ba, oso estropa honak egiten nahi da, ondo egiratzen nahi da traineroa eta atzaitasun punktu ematen dizu ba hori ba, amala ausentezima hiexure alda eroritea eta ninguztetori ba, psikologikoa ala egin derra baina baina Egiazki ospatu ahal izan duzue? Jakinez kontxa dela edo ospakizunak berantago egiazkoak? Ezo, ospakizunak eo handikane gutxi, ba, lehen goi handiane ongeitorria entzibu nudalak eta herriak baino neskabaiek bai eta udala bai ba, ba, nahi zuten, ba izatea. Eta, bai naizuten ba soxo xumia eta datorren igande hontan bai eh merezitako merezitako ospakizunak izango dira igande arraztaldean arraztaldeko 8tan erreko plazan. eta, eta bueno, baino, gauza da bueno baina auza da eh nesken erbiz aukatela iputela e, da e, festa un nahi. eh sarauski kurrina egitardean sartuta daukelako ta sarauski denetan, baina bai bereziki hori joan badukalako goleko sentimentu berezi bat eta ikurrein horren bidei txutxu duaz, hor duan festak e, ikurreina haber eta horita gero ondoz bat dituguna. Azken bi banderak ea, ea irabazten dituzten horioko eta ipatzen duena, e, gero beste helburu bat bada, pentsatzen dut e, badu beste zapore bat ere, e, izan emaztea gizonentzat donostiako kontxakoak. Bai, kontza, zarazko berezio galdi bada, pentsa kontza ez, kontza zizango lintake hori arrauna, arrauna kontxi gabe e, danak buru hor jarritabak gago, e, nahi gabe e, danak kontxa ibegira gabe, nahi zeta horretik gane estropa izan eta horretik gira gabe nun, gero zarazko ikurri nago eta kontxak gero iritxiko da pausuz, pauso estropaz estropa da horren azte duntakoa, baina kontxa hori jo neizindak burutik endo, eta eta handago e, iritxiko da, baina orduako Ba, ba, azte hontan inberko dira lanak, eropi azte izango dira, ba, azte buru bate paroia izango dut uneskak, eta bi azte lana oso ondo inberko dira, ba, ba kontxara ondo fresko bizteko, besteak ebai, ba, ba baki gu hori prestatuko dutela, ba, oso oso ondo, oso txukun, eta gaina lideekin, ba, ba, azte buru horrenko azte buruan aldan guztiak eman, ba, Ba, gero, ba, bi darrera gunea lukumekun minateko, baina horretik aztu gabe, Ostegunen e, neskak ba, klasifikatu inbarko diala, ezin goda inyungo faioi eta matematikak mm. ateratzen baina, ba, ba inyungo arazoik ez luke dukioar, baina, e, beti da orduritaz un pont hori, ozteguneko zailkapen estropa da eta, bueno, e, orduak hori bai, ba, ba, mentalki hondo prestatu Josu, ez naula, goreizmenak berriz ere eta eskerak.